тож віддав себе на терзання. А то вже біда, коли сумніви й хитання входять у душу державного мужа, бо гублять його силу. Катувався, вагався, не наважувався і не знав, чи грішив у помислах своїх, чи йшов стезею богів. Про це могли йому повідати тільки волхви, отож надвечір, коли земля розпростерла свої зелені шати під теплим весняним сонцем, пішов на Перунову гору. З часів старого кия тут стояв кумир полянської землі. Підкреслатим велетним дубом над стрімким узвищем піднімався тут височенний із дерева чотирикрилий ідол. Важка округла шапка із щирого золота була схожою на шапки полянських оратаїв чи пастухів. Невеличкі криси тінили обличчя ідола від променів сонця і захищали його від дощу. Довгасті з примружом очі під навислим чолом Вдивлялися вдалеч на Дніпровські заплави. Звідти час від часу і долинали громи перунової колісниці. Звідти часто доносився і кінський тупіт численних орд. Ідол перуна мав завчасно знати про небезпеку і повідомляти полян про неї. Тож його червонясто-бурштинові очі відсвічували живою негаснучою іскрою вдень і вночі. Очі перунові були насторожі, Довге допліч волосся і довгі ковані срібла вуса ідола переконували в суворості і непідвладності цього кумира. Довколо дуба і постаті перуна було требище, викладений гладеньким обтесаним камінням майданчик. День і ніч, ніч і день тут корилися дими, то вибухали хмарами, то струменіли тонкими гойдливими пасмами. Біля требища чаклував Волф. Здається, він чаклував тут з правіку, може пам'ятав ще часики я. Його літа давно вже сягли високого неба, давно зігнули йому спину, сушили тіло і скоцюбили руки й ноги, бо й взимку ходив босоніж в одній білій сороці і білих ногавках. Не брали Волфа ні спека, ані морози, ні болісті людські. Був суворий вдачі як його кумир. Уста отверзав рідко, бо ж відомо, хто береже уста свої, той береже і душу свою. А він, полянський вовк мав іще берегти і душу свого народу, який довірив йому долю і високе ім'я Слов'янське. Усі полянські волхи, невідомо з яких часів, звалися Славутами. Так повелося ще від Кия, коли, мовляв, Великий полянський волх Славута повелів спалити себе на требищі і кинути свій прах у хвилі Дніпра. Ріка Перуна відтоді стала називатися Славутичем, а всі волхи Перунового требища перейняли те високе ім'я свого пращура, щоб у народі не згасла пам'ять про свій родовід. Тож нинішній волх теж був Славута, і перед ним волхував Славута і після нього прийде новий, молодший, але неодмінно Славута. Князь Дург спинився перед требищем. Два його грідні поклали на тесані кам'яні плити зв'язаного бичка. То жертва перуновому вогню. Славута, що незрушно сидів на колоді біля кумира, поволі звівся на ноги, обома руками обіперся об посох. Він, здавалось, аж хитався од вітру. Вельми древній старець був цей Славута. Скоро й його заберуть боги до себе. Тур махнув гридням, щоб відійшли. Негоже дворакам чи просто знати, про що ведуть мову з богами і волфами велеможці. Опустив себе на коліна перед старим Славутою. Тепла земля дихнула йому в обличчя вільгістю весни. Соковиті тугі стебла трав пружно пристелювались чорнозем і проривалися на волю до сонця, до світла. А Волф дивився на нього і ніби крізь нього немов бачив якусь таїну за його плечима. Його довга і рідка борода ворушилась від теплого леготу вітру, а видовжений, витягнений вперед обличчя з коричневим носом ніби чогось принюхувалось. Пригасли безбарвні очі раптом блиснули живинкою і згасли. Чи може то промінь сонця, що уже висіло над почайною, торкнувся прощального, до його столітніх зіниць. Віщун мовчав, і Тур подумав, що даремно йшов сюди, але Славута хитнувся в його бік і несподівано соковитим голосом прорік. «Прийшов за мудрістю, княже, але вона не дасть тобі заспокоєння». Тур здивовано очікував дальших слів Волфа. «Хіба йому потрібен супокій? Має вдосталь інших утіх для душі і тіла» та мовчав, не хотів своїм словом перебивати віщі слова Чаклуна. Славута ж ніби прокинувся, чи відірвався від своїх дум, поглянув натура, мов би вперше бачив його перед собою, сиві його очі наповнилися смутком. Недовершені умом звинувачують у своїй недологості богів, знедолені винуватять за свої страждання щасливіших, Лукаві винними за свою підлоту роблять інших підляків, і ніхто не скаже, винен сам у своїх бідах. Хто живе, той і свою долю має творити. Княже, роби, що надумав, бо то найбільша біда – могти і не зробити. Славута прикрив свої посивілі очі сухими зморщеними повіками. Напевне, сказав усе бо знову сів на колоді біля свого кумира. Князь підвівся на ноги, розправив плечі, обійшов довкола перуна і спинився над урвищем. З цієї високої кручі ніби прозирались несходимі простори великої слов'янської землі. На схід сонця жили в'ятичі і радимичі. На захід сонця в лісах і в долинах рік вкрилася весями і городками деревлянська земля. В полудневих краях Лежали землі тиверців та уличів, В полуночних сіверян, кривичів, словен. А як іти на захід сонця до самого Велецького моря І до річки Лаби, дійдеш до земель поморян, Лютичів, бодричів, лужичів та інших племен слов'янських. Велика єси земля народу слов'янського, й засіяне зерном життя у довжину і в ширину. Багатий урожай нуртується в тобі, і великий буде той муж, який стягне тебе докупи, з'єднає всю твою силу, і всю мудрість, і всі твої колоски. Тур приклав долоню до чола. Над лебіддю золотим колом повільно і сліпуче пропливав дашь бог Ярило. Лагідністю й млістю дихало небо, а по ньому тяглися ключі журавлів. Білими крилами зблискували пари лебедів, що ніби купались у сонячних хвилях. Раптом двоє лебедів стрімголов шугонули вниз, немовби великі білі грудки. За ними полетіла до землі друга пара, третя, ще одна. Лебеді падали із високості на широкі тихі плеса лебеді і глибочиці, на теплі плеса озер. Звідси їх не видно було за порослими верболоззям кручами, але здавалося, що плескіт води, на яку радісно падали лебеді, сповнював увесь Київ. А по небу поп білими оболоками пливли й пливли журавліні ключі, купались в золотистих променях сонця, то спалахуючи золотисто рожевим полум'ям, а то сіріючи. Як і оті думи лебеді, що ячали в князевій голові. Вони хитали його душу, як і раніше манили осягти неосяжне, кликали у висвисняного неба, наливали жагою. В цю мить йому здавалося, що для нього на цьому світі нема нічого недосяжного, що підвладна і сама вічність, і небо, і любов. Він не помилявся. Хто шукає мудрість, знаходить її. Хто помножує добро, той добром і насититься. Хто ступає на стезю слави, Кусить терпких плодів важко здобути і величі. А дома натура чекала новина. Славиний рід не віддає йому сина. Дід Соловій, і дід німає, і дід Сварун, і весь рід оболонських рибарів зажадав, аби князь узяв Славину в жони. Зазвичай, а коли не згоден, не віддадуть княжати. Лупкиня розлючено металася по світлицях княжого терема. Її нечутна, стрімка, як політ стріли хода, полохала челядниць і покоївок. Вузькі чорні очі її стали ще вущими і чорнішими. І сама вона ніби обвуглилась, обвела свою голову і свій гнучкий стан чорною прозоро-серпанковою паволокою. Кінці її чомусь метлялись за спиною, як чорні крила примари. Здавалося, що по терему не ходить, а літає якась лиховісна мара. Видивляється своїми блискучими очима якусь жертву, щоб чепитися в неї своїми лютими пазурами. Чоловіки пригинали нижче голови і швидко зникали з хоромен. Жінки тамували дихання і щулили, заумираючи на місці. Хозарка то тут, то там з'являлась так несподівано і так гамірливо, що полохались і здригались навіть стіни, а слідом за нею летів чутний шепіт. «Біситься, струїла безтрину, важить на славку. Дитя її хоче забрати, князя немовля. А він чого мовчить? Е, князь, вилів грида туди послати. Супроти своїх?» Тверді кроки на ганку розполохали шептунів. Тур був сердитий. Сина він відбере, а славини у жони не візьме. У домі кієвичів жони з простолюдтя не брали. На тому стоять і ромейські царі, і хозарські кагани, та всі інші володарі в сторонських землях. Проте від славини не відмовляється, люба йому. Поставить їй терем, дасть землі, а в жони не візьме. Зниціє рід княжей розмислом простим, бо простягнуть руку до керма державного прості умом, а жадібні душею. По двору прогупотіли комонники – то гридні його помчали на оболонь. Тур твердо стіплював уста, аж випиналися круті жовна, нетерпляче міряв кроками гридницю, нікого не кликав у свідки своєму бентежю. раз-пораз натикався на лавиці, застелені яскраво смугастими веретами, і на довгий стіл із дубових дощок, які були до біла вишкреблені. Підійшов до стіни. На ній Тьмяво зблискували у важких лагалищах мечі, шаблі і тонколезі ножі. Он скільки зібрав їх у своїй гридниці. то все від повержених ним ворогів, що лізли на землю русів полян, хозарських беків, булгарських та угорських ханів, ромейських та інших воєначальників. Обережно зняв один меч з кривим руків'ям, махнув ним з усього плеча, аж свиснуло Добре оружя, це дарунок ануке лебонь робота корезенських ковачів поглянув у вікно сутенів його гридні якраз і прихоплять усіх за вечерею чорні люди оті рибачі бач возгордилися духом своїм хочуть стати в рівень із ним туром диром князем київським Ого, він дасть їм відчути де їхнє місце нечутно відхилились двері Гойднулись у чиїхось руках пломінці свічок. За ними війнула довгими крилами чорна тінь, блиснула іскрами чорних очей. Толупкиня. Її доладне гнучке тіло визміялось перед князем, аж опекло гарячинню серце. Згадав щось?